okola. Ako dlho ešte budeme toto trpieť? Ako dlho budeme čakať, že ďalšie voľby prinesú iný výsledok? Len blázon verí, že rovnaký postup raz zázračne prinesie iný koniec. Stačilo. Prestaňme byť divákmi o vlastnej krajine a staňme sa exekútormi činov sebestredných politikov. Zobuďme sa, spojme sa, naštartujme zmenu, ktorá vráti, do, ktorá vráti moc do rúk ľuďom. Nám,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 Pozrieme sa na alternatívny, no pravdivý pohľad na dejiny našich predkov. Mojim hosťom je osobnosť, vám už určite známa, ktorá sa tejto venuje, téma venuje s hlbokým rešpektom za nietením a roky hľada súvislosti, ktoré boli zámerne prehliadané či vymazávané. Privitajte so mnou Oskara Cvendroša, autora rozsiahlej publikácie Pravdivé dejiny Slovenov a Slovanov. Oskar, Vitaj. A prajem dobrý podvečer tebe aj všetkým poslucháčom. Ďakujem pekne. Dnes môžete taktiež volať na telefónne číslo do štúdia plus 421 48 381 0101 alebo písať na e-mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk Predtým, ako ti, Oskar, odovzdám slovo, mám tu ešte jednu otázočku od pána poslucháča Miloša Spovažia ktorý sa pýta, že kedy budeme pokračovať aj v histórii, respektíve v seriáli Osobnosti Slovenska s inžinierom Mariánom Tkáčom. Tak Milošovi touto cestou odkazujem, že pokračovanie by sme mali mať 11. mája, to znamená 11. mája v pondelok o 6 si Miloš môže zapísať, mali by sme mať pokračovanie aj osobnosti e, histórie zo Slovenska, to znamená slovenských osobností. Takže, Oskar, skončili sme minule pri e, vnútrokarpatských slovných zrkadleniach, kde budeme pokračovať vlastne v reku, do, do vysvetľovaní našej histórie z knihy Slovenia a Slovania. No a e, samozrejme, určite sa aj počas e, dnešnej relácie vyskytnú nejaké otázky, ktoré si budeme priebežne zodpovedať. Takže, nech sa páči, odvzdávam slovo. Uh, pokiaľ ja si pamätám, tak sme rozprávali o galiach na rozvodí. Uh -huh. Áno, áno, áno. A e, tam potom sme skončili pri tej kapitole, ktorá sa má názov Vnútrokarpatské slovné zrkadlenie. Tak, A si, si dobre aj, pamätám. Pôvod gálov keľtov. Uh -huh. áno, áno, áno, áno, presne tak. Tak, tak, tak, tak. Pravdu máš. A áno, tam je aj to vnúkovo karpatské zretarlenie. Dobre, ja by som trošku zhrnul ja by som zhrnul hm, tie gálie na rozhodí, lebo viac menej to súvisí s tým textom, ktoré, ktorý bude teraz pokračovať a aby sme si vlastne upozornili na veľmi dôležité fakty a to, že rozvodie rozvod v našom jazyku a dávnejšie používalo ako dielnica, Poliaci tomu hovoria ďalvod a zápisom v latinčine je to ďal, v podstate gal, galia, a v sanskrite ďala džal, je voda. Čiže tu vidíme krásne prepojenie na tú minulosť, aj na viac ja na tú identifikáciu tohoto slova. A všetky, v súvislosti teda s týmto, všetky historické aj súčasné galie, galície alebo ťalie, galície sa nachádzajú na rozvodí presne na línii, kde sa nachádzal ten ďal vod. Ne? Čiže je tam geografické krásne, krásna identifikácia tohoto pojmu. To znamená, gálie boli územia na rozvodí A väčšina týchto gálií sme si čítali, teda prezentovali všetky tieto gálie na rozvodí v rámci Európy a v rámci uh, aj Ázie. A väčšina týchto gálií bola charakteristická tým, že malo uh, vlastne uh, sa o bezotokové oblasti nachádzajú sa, sa na rozvodí a väčšinou teda tieto bezotokové oblasti mali tam jazero, minimálne teda jedno, alebo väčšie hladinu, napríklad, Kaspické more. A polovica z týchto majú aj strednú, alebo aj vyššiu salnitu. To znamená, sú slané tieto vody, ne? tieto bezotokové teda pánvy s tým jazerom v strede, ktoré bolo alebo je teda slané. A toto sme nasmerovali teda tú, tú myšlienku, teda že je to akoby e, kopia toho vnútrkarpatského priestoru, kedy si tiež bolo bezotokové jazero, ne, tá naša Morava, alebo Veľká Morava, ako sme ju nazývali, a kým, naši predkovia a príbuzní našich predkov, ktorí vlastne expandovali po celom eurazickom priestore, o ktorom sme si už skôr hovorili. V podstate túto filozofiu a osídľovania a zaujímania tých nových a, oblastí, nových krajov, novej vlasti, ak to tak poviem nadnesené, vlastne snažili sa alebo uprednostňovali práve takéto lokality, ktoré sa podobali tej svojej pravlasti vo vnútrokárpatskom priestore. Čiže z tohoto vychádza teda, že Gália Abo džalícia, alebo džalika, hej ako hovoria Galícii staré arabské zdroje, hej, džalalika, hej, či tam to sa krásne zachovalo, to fonatické. Jasne teda, naznačuje teda, že to nazvanie, ten názov má slovanský pôvod tu v severných Karpatoch a, a prepísaním do latinky sa veľmi stalo to pre nás cudzým slovom. Ale takisto máme písomné zdroje z 18. storočia, ktoré hovoria o gáloch, o keldoch, že prišli z západnej skýty, čiže z oblasti Karpát. Čiže opäť to iným spôsobom potvrdzuje to, čo sme hovorili. A tým pádom sme teda naznačili, že obyvatelia tejto Galície títo ďalície, alebo žálie, alebo ďalálíky, nej? v podstate boli tí gály, dostali teda meno od toho územia, a títo gály teda boli to, čo mu sa dneska hovorí Slovania. Ale my sme si už škôr hovorili, teda, že Slovania je a, nový názov, relatívne mladý, a ktorý dostal od kým, pomenovania od uh, zhruba nejakýdy pomenovania uh, v oblasti teda, uh, západnej časti uh, Karpatskej Kotliny, kde tam žili teda tie slávy a od nich teda, uh, sa to prenieslo potom na všetkých Slovanov, ale že sa to udialo, teda to, tá identifikácia Slovania, hej, viac menej sa stala uh, všeobecne zaužívanou až niekedy uh, po 16. storočí, začiatkom 17. storočia sa začínala presadzovať teda táto terminológia. Dovtedy sme boli uh, ilíri, Sarmáti, skiti a aj Gáli. A dnes teda budeme teda pokračovať ďalej a povieme Čiže... si... no? Čiže slávy sme kvôli tomu, že sme mali slavné jazero, respektíve pochádzame... Nie, že sa z... mali, mali slá, že pochádzame zo slávneho rodu, že sme slávne mm -hmm. výny a tak ďalej. Hej. Čiže viac sme, je to v inom kontexte, aj keď treba povedať, že tie slávy, sklávy boli práve v polovici 19. storočia dehonestovaní na otrokov. Ja, ja neviem, či som to tu spomínal, ale Franca Lista, keď prišiel do Francúzska, tak som všetci vysmielali, že je opica, že je pes. Myslíš, kratiška Lista, lista hej? Áno, áno, Franca Lista. Mm. Zim jednali ako s odpadom zo začiatku. Nej? Potom, jak Aho. sa sadilo, tak už ako to bolo iné. Nej? Ale čiže mm. potom tiež vypovedá, ako, a, ako o nás určité kruhy, nazviem to tak diplomaticky, informačne šírili o nás a, v rámci európskeho priestoru. Nej? Čiže... Či, prepáč, čiže čo sa týka angličtiny, to slovo slave, áno, ako, ako sluha, nie je náhodné. Nesla nesluha, otrok. Otrok, otrok. je otrok. Nie je náhodné, áno. Však keď si zoberieš jazyky z celej Európy, okrem latinčiny, buď uh, sláv alebo esclav, esklav, je vlastne otrok. Aj? A to práve končilo tý, tým, že v určitom období sa čosi udialo, nejaký to 16. a 17. storočie a nastala ako keby silné zahladzovanie minulosti, začali sa vytvárať nové dejiny a pozostatky z toho minulého bolo, bolo degradované na informačnej úrovni ako niečo, čo je podradné. A tam sme Mňa by ale zaujímalo v tejto, v tejto súvislosti, prečo sa toto neučí na, na školách. Že vlastne máme slovo v anglištine, ktoré sa nápadne podobá na, na slovanov a ktoré vlastne symbolizuje otrokov. Ono je. sa to vysvetľuje, ono sa to hovorí o tom, ale oficiálna verzia je taká, že cez Búharsko sa pašovali tí Slovania do Osmanskej ríše, alebo, alebo v tomto duchu alebo na, stredný, na blízky východ a do stredomoria hej, boli krá, krátnuté teda tí ľudia unášaní boli a že boli to väčšinou slovania, tak preto sa slovo slav stalo akože vyznáme, otrok. Hej. Léže, a my vieme, že <kým> západoevropske jazyky sú postavené na latinčine. <kým> Pardon. A v latinčine, v latinčine otrok sa povie servus, servant. Čiže tam nepochádza to z latinčiny. No a teraz tu, tu je otázka, že teda ako? Ten, ten obchod, to teda v tej to vlastne to dominovala rímska ríša, v tomto bola latinčina, ak máme veriť oficiálne verze. Čiže tu sú také uh, určité by som povedal, nezrovnalosti, keď sa začneš zamýšľať, tak začína u vychádzať úplne veci. A myslím si, že to, to, to s tým Bulharskom a s tým, uh, tým, tým, tým pričernomorím, kde sa so vlastne tí, tí ľudia ako pašovali a kradli a, pre, a obchodovali, tak vlastne je len prelepenie určitej iného, inej informačnej by som povedal, uh, bázy, ktorá vlastne uh, nechce byť známa. A podľa môjho zistenia a podľa mojich poznatkov práve to súvisí s tým, že bol tu určitý civilizačný stupeň a ja dokonca tam niekde aj máme v súvislosti s Európskym rozvodím a mapku zo 17. storočia, kde celá Európa, celá Európa, vrátane východnej Európy, niekde aj vrátane Ukrajiny a západného Ruska je označená ako Keltika. Čiže vyzerá to, že to bola nejaká civilizácia obrovská, takzvaná tak Keltská. A prežilo čo? A prežilo nič. Prežili len údajne nejaký Kelti vo Velse a v Bretonsku a ešte kdesi. V britských ostrovoch. A to je koniec. A my... A tie jazyky sú označované, že to sú keltské tzv. aj keď je pravdou, že už sú poprešpikované tým, tým vlastne lokálnymi dialektami, e, teda lokálnymi dialektami, sú poprešpikované oficiálnym jazykom, to znamená latinčinou, francúzštinou, anglištinou a tak ďalej. To už nie sú tie pôvodné jazyky. Ale paradoxne je, že práve v týchto oblastiach sa vyskytovali alebo sú opisovaní veneti. O tom sme si hovorili, hej, o týchto vedetoch, Teda myslím. Alebo ešte nie? A vlastne to je tiež zaujímavé, že títo veneti, vlastne veneti boli vlastne Slovania. A krásne sa to prelína informačne, že tie veci sedia. A potvrdzuje to, teda čo v celej tej knihe, knihe teda, teda uvádzam. Tak to znamená, a my to teraz prejdeme na to, na ten pôvod galov keltov Vlastne to je prepojené s karpackým uh, priestorom aj z hľadiska archeológie. Takže poďme na ten text. Pôvod Galov-Keltov. My sme to myslím, že trošku začali, ale uh, ak si to občerstvíme, tak uh, to bude len plus. Ne? Gali boli známi aj pod menom Keltí. Kelty alebo Gáli boli indoevropania, nositeľia genovej mutácie R1A, ktorí sa v období mladšej a neskorej doby bronzovej z karpatského priestoru rozvodím rozšírili po celej Európe smerom na západ, ale aj na východ. Migračné prúdy v Európe viedli suchou cestou rozvodím, pravdepodobne jeho južnou východokarpatsko-dinárskou vetvou zo strednej Európy cez Alpy až na Pirenejský polostrov, a smerom na božie vrchy alebo bogezy a moravské pohorie, alebo dneska sa tomu hovorí, že pohorie Morvan v severovýchodnom Francúzsku. Následuje pekná labka, ku ktorej sa o chvíľočku vrátime. Archeologická kultúra popolnicových polí ako súhrnný názov pre označenie stredoevropských kultúr v mladšej a neskorej doby v Zátvorky, ale tak spomeniem, že hlužická kultúra, velatická kultúra, čakanská, pilinská, gáľovská kultúra a tak ďalej. Bola kultúra bogánskych rodov, sláviacich slnkov, pochádzajúcich z prastarého slávneho rodu 99. Z kultúry popolnicových polí sa postupným vývojom vyvinula kultúra halštacká 1200 až 800 pred našim letopočtom. Z nej plynulým prechodom na väčšej časti územia haštadskej kultúry vznikla kultúra latenská. Od polovice 5. storočia pred našim letopočtom až po pelom letopočtov. Nositelia latenskej kultúry boli už historicky Kelti. V génoch Keltov používali prevažne gény haploskopiny IDNA, r 1 az Z645. Slovánsku etnicitu Keltov dokladá aj teofilákt Simokata, ktorý uvádza, že ešte v 6. ročí žili na Atlantickom pobreží Slovania. Či to je to bretonsko, čo sme spomínali. A na poznámku počarov, hej, to sme si milo čítali a tým sme skončili. Ja to poviem ešte raz, lebo to je zaujímavé. Citujem teda Simokatu. Na druhý deň traja muži podľa rasy, sklavení, boli zajatí cisárskou ochránkou. Zajaci nemali pri sebe žiadne zbranie, ani bátožidlo. Jediné, čo pri sebe mali, boli víry. Cisár, to je uh, opisuje sa teda Maurikios, 582-602, sa ich pýtal, ku ktorému národu patria, kde je ich stále bydlisko a čo robia v rímskych, rozumej, bizánskych krajinách. Odpovedali, že sú v národnom sklavení a žijú na hranice západného oceánu, teda Atlantický oceán. Okay. Je to krásna citácia a nad tým teda naši historici ako zatvárajú oči. Je to ináš oficiálny zdroj, nie je to nejaký, nejaký, nejaký, by som povedal, okrajový, nepodstatný zdroj. Je to vážny zdroj, z ktorého sa čerpú vlastne aj um, dejiny práve oblasti Byzantskej ríše v tomto období a, Tuto krásne dokladá, že Slovani boli pri Atlantiku. Prečo sa o tom nehovorí? A pekne to potvrdzuje teda to, čo sme hovorili teda v úvode. A sú tu teda pekné mapky, kde sú máme a, a, obrázok číslo 160 a 161, na 160. je uh, kultúra popolnicových polí, ako sa z uh, tej Maravy, našej tu Karpatskej, ako sa šírila tá kultúra uh, do západnej Európy a na juh do Talianska, do Grecka a do dnešného Turecka a samozrejme na sever Britské ostrovy, Švedsko, Dánsko a uh, v podstate celé Francúzsko. A potom máme tu premostieň, toto je obdobie od toho 12. storočia zhruba až teda do toho 9. Storočia, pardon, 14. storočia pred našim letopočtom a až do toho 9. storočia pred našim letopočtom a pod tým máme mapku, kde máme teda korské, korské osídlenie zhruba 200 pred našim letopočtom a je to takmer identické územie. A čo je... Písať, aké je to územie, kde to je asi v súčasnosti, kde sa nachádza? No, Francúzsko, Španielsko, v podstate celý taký pás rozvode. Na jednej strane sa mi rozvodia, ktoré ide cez Francúzsko, cez Švajčiarsko, spodkom Čech a cez Severné Slovensko. Viac Italianska, áno, áno. Čiže... Krásne sa to prekrýva. Čo, čo je paradoxné, prekrýva sa to s expanziou, ktorá, ktorú sme ešte opisovali skôr v roku 1200 až 1500 pred našou ktorá vlastne v priestoru smerovala vlastne do Talianska, do Grecka, do toho Turecka, do celého Stredomoria. Úplne sa to prekrýva s invaznými vlnami, invaznými vlnami týchto kálov, keltov. A čo je ešte zaujímavejšie... To prvé, tie popolícové polia, máme informáciu z archeologických zdrojov, to je z vykopávok, z nálezov a vlastne z toho vytvorený nejaký obráz. A od tých gálov máme teda informácie, informácie z písomností, to znamená z záznamov a, antických autorov. A, a niekedy sa zamýšľam nad tým, či v podstate tá archeológia ne nevypovedá o vlastne, alebo ten, tie výpovede tých antických autorov vlastne nenachádzame práve v tejto archeológii. A v tomto prípade by sme museli možno oškretnúť nejakých tisíc rokov z našich dejín. Ale to už je taká v obôzovkách košpiračná teória. Je? No dobre, ale ako <kým> pokiaľ by sme uh, ale um, chceli veriť teda oficiálnej chronológii, tak potom v podstate sa uh, tieto dejné udalosti objavili, alebo vyskytli makrát. E, čiže z vnútrokarpatského priestoru najprv 1200 tisíc pred naš letopočtom išla expozia do celej Európy a potom sa to isté udialo teda, v, za v, v, v historie, teda v období histórie teda tých gálov, keľcov, než tých 200, 300 pred našom letopočtom. Poďme teda to vnútrokarpatské zrkadlenie. valasy alebo slávy. Tuto je zaujímavé, lebo valasy sú opisovaní ako tí starí kelti a je to častokrát vlastne naznačované a vypovedané že vlastne tí, tí kelti, ktorí boli teda v tom, oblasti toho Rumunska, že vlastne potom sa s nich stali tí valasy. A čo je zaujímavé, máme tu v rámci tarpatského priestoru také ako keby zvojené, zvojené geografické názvy či sa týka už a, a, miest a, a, alebo, alebo území ako takých. A poďme sa teda na to pozrieť. Gály, Kelky bolo pomenovanie, ktoré používali Rímania pre každého, kto nebol Ríman alebo Grék. Gály však boli bogani, ustievací slnka a už niekoľko storočí pred začiatkom kresťanského letopočtu boli známi ako Slávy alebo Valasy. Pomenovanie slávy bolo používané pre kmene v horách Hercínskeho lesa a v územiach, menovala si v súvislosti s oblastiou východných Karpát a priválnych území južného rozvodia a smerom cez Dináre a Alpiach do južného Francúzska. Tu by som sa pozastavil, to slávy máme aj písomne doložené pred našim letopočtom a, a um, je to zaznamené, uh, zaznamené takým spôsobom, že namiesto L sa používa to U, také. A toto dneska zostalo na Morave, na západnom Slovensku a lokálne aj na strednom Slovensku a Poliaci tiež to majú v svojom jazyku. Hej? Či sa to čítalo ako suávy alebo suevy. Čiže my máme, to je písomne teda doložené, že tí slávy suevy, suávy tu boli a naozaj historicky sú opisovaní tými vlastne starými autormi práve v oblasti rozvodia a naj, naj, najčastejšie, alebo na tie najstaršie záznamy sú práve na rozvode Českomorávskom a čiastočne na tom uh, na území uh, Slovenska. Pojďme, te, a... hej, poďme otázku. Hej, povedzme, ja som stačil niekde, kde som skončil, ale už to mám. <coughs> Slavy a Valaci bolo pôvodne jedno a to isté slovo. Dve odlišné slova vznikli odlišným čítaním, písaním slova pôvodného. Čítanie vzala doprava naopak. Konkrétne, ak si napíšeme teda sláv a prečítame zprava doľava, dostaneme vals. Dnes už nevieme, ktoré bolo slovo zdrojové, avšak je veľmi pravdepodobné, že aktívne boli obe verzie. Pretože starobylé bogánske zápisy boli čitateľné vo viacerých smeroch, pričom každý smer mal svoje špecifické poslanie. Na tieto dve základné slova nadvezujú slova odvodené, ktoré a čo je zaujímavé, sú navzájom synonymické. Slav priamo súvisí s bohyňou Slávou. Vals s bohom bohyňou Veles. Synonymické slova sláviť a velebiť. Ďalšie slávny zmysel veľký a vele veľký. Hej. A tuto opäť odbočím. Toto je, je naozaj veľmi zaujímavé, že Slávu Vals je slávy vala je to naozaj čítar zľava doprava a zprava doľava a má tieto dve významy. Toto nemôže byť náhoda. A tie synonymické slova sláviť, vele to je opäť tie isté a tie isté slova, alebo veľký, vele a slávny, to sú opäť synonýma. Pokiaľ by bolo ten sláv váz, ešte by sme mohli e, si domýšľať, že náhoda, ale už tu máme ďalšie slova, ktoré sú naozaj synonymické, správa doľava ľava zľava doprava, toto už nemôže byť náhoda. Nej? a máme tu ďalšie teda konzekvencie, poďme teda ďalej rovnako oboj strane je slovo sol v slovenskej verzii sla ako slany, slanec a tak ďalej Sprava do ľava ho čítame ako aus, čo je grécke slovo aus, aus, rovnako význame sol Nej, čiže máme to teraz potvrdenie aj jazykovo a prečo sme do toho zamontovali uh, grécke, uh, lebo vlastne Uh, tí gréci, ako prví teda tí gréckí autory anticky spomínajú prasne uh, tento, tento náš priestor. House, House je zároveň menom halov, galov, obyvateľov Halice galicie a sol meno solvenov, alebo Slávenov. Podihodná a určite náhodná synonymita a ľavo pravé čítanie má zaujímavé pokračovanie. Valasy boli prevažne kelti, Slávy, suevi boli prevažne germánii. Staroveky, tu odbočím, dokonca Suevi, sla, Suevi alebo Suebi, ako ich opisuje Tacitus, Tacitus ich opisuje ako najväčšie zoskupenie germánskych kmeňov a ich územne uh, uh, ich kladie presne na územie západných Slovanov. Čo už opäť nie je náhoda. A staroveky autory, teda pokračujeme v texte, uvádzajú, že kelti aj germáni hovorili rovnakou rečou a mali rovnaké obyčaje. A... V tomto bode možno uvažovať o tom, že Germáni ešte nescivilizovaní Rímanmi slavili kult slnka a udržiavali si pravdepodobne aj vysokú genetickú čistotu IDN AR1 a z 645 M458. To M458 je môj predpoklad na základe porovnávania súčasných um, vyskytu teda tejto hapo skupiny u súčasných obyvateľov uh, z, tej um, strednej Európy, teda na území Polska, a Slovenska, kde vlastne v, v Čechách a v Polsku prevazuje práve táto, táto, tento, táto vetva, teda R1AZ645. sa do veľkej miery nechali vtiahnuť do sveta Erbinov, už možno hovoriť o Rímanoch, boli viac geneticky premiešaní a už od čias Popolnicových polí tvorili väčšinou zmiešané spoločenstva dvoch rodov. R1A Z645 M458 a R1A Z645 Z280. Ja by som k tomu ešte povedal jednu vec, ono sa to bude vyskytovať na inom mieste a dokonca nech som si istý, či vôbec to v tejto knihe je, či som to tu dal. Si tu hovorí ešte o Germánoch jednu vec. Hej. A, a... On hovorí o Germánoch, že sú genuíni, a snaží sa nájsť pôvod toho, toho mena, teda Germán, a hovorí, že sú genuíni, lebo sú vlastne e, doslova to píše, že sú e, e, e, čistí, že sa nemiešajú s iným obyvateľstvom. Takto to doslova píše. Hej. A, a vlastne jediné čisté obyvateľstvo a iný autor, už teraz si nespovedne aký, ale tiež oficiálny zdroj, hovorí, že obývajú vlastne a, územie hercínskeho lesa. Nie? To znamená, práve toho hercínskeho les to je vlastne iné pomenovanie uh, rozvodia. Mohla A... z toho vzniknúť z, z, z, tejto, z, tejto, z, z tejto dejepísnej vetvy uh, Hitlerová ideológia? Uh. Uh. Úplne ti poviem, že Hitlera nemám načítaného. Dobre, sa ja ma pýtam, lebo, lebo keď sú čistí, áno, tak on sám prehlasoval, že je sú... Je áno, je to možné, že on čerpal z toho, ale dneska nie je nikto čistý, hej, ako to, si, to už sme sa rozberali viackrát, hej, ale ak sa malýzovali dejiny, tak musíme chápať procesné veci. Hej. Určite. A on, že... ich takto, on ich takto opisoval, hej, že sú boli čistí. A, áno, v tomto prípade, keď sa tak na to zamišľam, možno, že tak to aj bolo, čiže tvoja, tvoja pripomienka je určite na mieste. A ja ti ešte nahrám na to. Ďalší zdroj, my k tomu ešte dojdeme neskôr, a tam budeme aj citovať presne. Ďalší zdroj hovorí, že o týchto Germánoch, ktorí obývajú teda to rozvodie, teda ten hercínsky les, tak ich opise ako biele vojnou pobláznené kmene. To znamená, že sa jednalo o biele kmene. Hej. A ktorí boli, uh, za ďalší troj, hovorí, že tí Germáni boli o hlavu vyšší ako Rímania. A Rímania vieme, že, ako, že to boli obchodníci, hej, uh, že boli tam uh, uh, uh, už premiešaní, hej, ten obchod uh, ten zvyčajne premiešava uh, genetiku obyvateľstva, a viac menej uh, to smeruje k tomu, že rozvod je v tom čase a v tom priestore obývala len R1A. A keďže vieme z iných zdrojov, opäť oficiálnych, um, že v um, to, k tomu pravdepodobne aj dojdeme, a že uh, rozdiel medzi Germánmi a Kerkmi bol asi následovný. Obidva uh, skupiny alebo národy, keď to tak chceme povedať, uh, rozprávali rovnakým jazykom, mali rovnaké zvyky a obyčaje a, a s tým rozdielom, že Germáni boli o čosi väčší a o čosi divší. Hej. Toto je vlastne... Uh, toto je vlastne uh, a... Charakterizovanie situácie z uh, obdobia zhruba 2. a 3. storočia na od rímskych autorov a na základe týchto uh, viacerých uh, takýchto informácií v určitom období, už novodobom období, vznikal, uh, vznikal pojem tzv. keusto Germánii. Že bola snaha teda... Uh, Spoj, svojom, svojom, tým, že, že to bolo evidentné prepojenie, tak nejakým spôsobom to aj názvoslovne nejako ujednotiť. Hej. Tak sa začal používať, poviem, keľto Germánii, ale nejak sa od toho upustilo. Hej. Bavíme sa o období nejaké 70. 80. roky minulého 100 <laughs> Čiže už hovoríme o minulom storočí. Mm. Takže Takže a, to prepojenie keľto bolo, hej. Vráťme sa teda naspäť k teda, tomu námu textu. a Pomenovanie Vlach teda označovalo pôvodne človeka hovoriaceho keltským teda slovanským jazykom a neskôr po latinizácii, zatvorte odnárodnení, jazykom románsky. Slávy Gali si udržali svoj bogánsky, slovanský jazyk dodnes. Nej? Čiže a, tu máme mnoho podložených faktov písomných a, a obrovské množstvo indícií, ktoré evidentne smerujú k tomu, teda, že to pôvodné obyvateľstvo Európy to boli tí slávy, tí slovania, ako sa to buď dnes hovorí. A, a v tých časoch tých rímských sa vlastne nazývali teda Geli, Gali alebo kelti. Valasy si dlhodobo udržiavali bogánský, pastierský spôsob života. Ich meno bolo späté s dlhovlásým slovanským bohom Velesom, nazývaným čiže Volos, ochrancom stát a pastierov, ktorý bol mitologicky spätý so stojatou vodou. Avšak so stojatou vodou nie je ho takou, ale slanými jazernými plochami ležiacimi na rozvodí Sol a slané jazero odkazuje cez grécké falasa, píše sa to z vo význame more na predkom Moravanov, obyvateľov vnútrokarpatského mora a životného priestoru okolo neho. Tu moji, neviem, ako to nazvať, oponenti, a by teda začali vyklikovať. Tá, ten si to posplietal dokopy a vytvoril z toho, čo si, a to nemá hlavu ani petu a tak ďalej. Ale keď sa nad tým logicky zamyslíme, boh veľa Bolos bol? Bol. Opisuje sa, je to známe, je to všeobecný fakt. Bol ochrancom stát a pastierov? Bol. Je to opäť všeobecný známy fakt. Bol spojený s mytologickým zostojnáštom modu? Bol. Opäť je to všeobecný známy fakt. Valasy sú známy ako pastieri? No sú. Je tu logické propojenie? Je. Dobre. A teraz falasa je v Grečtíne more? Je v Gleštine more. Hej. A opäť sme na našej morave, tzv. Karpatskej morave, je to znamená, ako sme to nazvali, Veľkomarov, na, na jej á, á, východných pobrežiach bývalého toho dávneho, toho vodného priestoru. Dnes nachádzame práve týchto Valachov hej, v tom, tom Rumunsku, bývalé to Sedmohradsko. A, a teda aj južnejšie teda podkážem ku Blhársku, teda to, to valaské kniežatstvo. Čiže to sú fakty, ktoré jasne sedia do seba nám zájom. To znamená, nemôžeme to ignorovať, aj keď to možnosť nie... E, ja, som ne, ja som nemohol všetko rozpisovať do detailov a rozvázať, ako tu teraz rozvázam, lebo tá kniha by bola štyrikát väčšia, aby sa v tom čitateľ utopil. Nej? Ale tie prepojenia tu vidieť, poďme ďalej, podľa rúda Iršu mal pastierský boh Veles svoj ženský náprotivok, bohyňu Veles. Bohyňa Veles mala dlhé údy a bola bohyňou plodnosti a kultu duchov. V keltskom úvozovkách, v západdovropskom prostredí Veles nachádzame pod menom uh, Belisama, respektíve Velisama a, a Velesama. Hej ktorej kultúrou rozširí vo Francúzsku a Británii, bola spájana s jazerami, riekami, zlučnosťou, ohňom a svetlom. Čiže máme tu krásny dôklad. Máme tu našu VLS, alebo Boha VLS a jeho VLS, ženskú podobu. A máme, máme niečo tu... Spoločné? A máme tu určite áno, my dneska len tápeme a tú mytológiu, že ako to vlastne ten interpre, interpretovať, hej, ako nemáme písomné záznamy a veľa informácií, čo aj na internete nájde, do týchto vlastne sú produktom... E, Určitý, ja trádovanie. nie ako to nazvať. ako proste produktom e, nejakých, na základe nejakých faktorov, ktoré sa č, ako čtepky zachovali, tak vlastne bol vytvorený určitý obraz. Tak by som to asi, diplomaticky... No, ústne tradovanie a podobne. Aj, nechaj, hej. Proste, proste ako, ako nejaký rozsiahly písomný záznam nemáme. Hej, no ale, problém vysať, je áno, že veľa vyhorelo. Veľa no, vecí vyhorelo. Ale, vysať, na, na čo upozorňujem teda, že máme tu teda Bohyňu Velez, respektíve Boha Vélez a máme Bohyňu Velisamu samo z keľtského priestora, ktorá bola veľmi uctievaná, a máme to písomne doložené. Ne? Je to náhoda, že je toto rovnaké? A ja myslím, že vidieť tam tú e, zhodnosť. Vidíš ju? Dobre, poďme ďalej. Vidím, vidím, vidím. Avšak medzi keľtmi bola známa aj sláva. V tvare sulevia alebo suleviae, bola pomerne rozšírená vo Francúzsku, Británii a Španielsku. Bohyňa sláva má svoj latinský ekvivalent, ktorým je glória. Stavba slova evidentne pripomína Gálov ako galória, či vytvára pojmové prepojenie sláva medzi slávmi a galmi. A slávy boli od známy známi pod menom Sarmatova skýtov, ako tvrdí grecký spisovateľ Prokopioz, ktorému už bolo známe pomenovanie gloriosi alebo slávny. A tu opäť sa zastaví. Čiže máme su léviu, kde máme, uh, keď by sme udali preč, tak máme sléviu, to znamená sláviu, a keď dáme l preč, tak máme Suáviu. to smerujeme k tým suavom. Posteľ, je to čisté. Súlevia je sláva. Vo francúzsku, Británii a Španielsku bola pomerne rozšírená. Máme písomné zdroje. Napriek tomu, tí kelti, tí ďali neboli slovania. Mali síce božstva, ktoré mali názvy identické so slovanskými, ale nemohli byť Slovania, lebo niekto povedal, že to nie je pravda. Poďme ďalej. Kmene Galov, Valachov aj Galov, Slavov mali slovanské mená, ktorých etymológia je čisto slovenská a slovanská dodnes. V západnej časti vnútrokarpatského priestoru žili vodaní, to znamená obyvateľia vodných vod, území, kde bolo teda veľa vody, ktorých Rimania pomenovali na Aquádov, ako aqua je latinsky voda, respektíve Kládov. Aj keď etymológiu Kládov je možné vysvetliť aj inak, ja tu len upozorním, že sa to podobá. Zázračne sa to podobá. A, a kvádi v e, e, e, tých starších e, zdrojoch, alebo to najstaršie písamie zdroj je, e, e, e, ja to potom ďalej mám, e, e, nekovali, ako to pre, e, prezentujú niektorí autory, ale, ale e, nespomeniem si teraz, ale veľmi sa to podobá na a, Keltov, ej, na a, termín ako kelti. Kvády boli čisto germánsky kmeň. O tom to bude, bude uh, potom trošku ďalej. Južne od nich v oblasti Blatenského a Neziderského jazere žili jazerania merom, menom ozeriati. Doslova takto to je záznam. Ozeriates. To znamená, čítame to ako ozeriates. Po rusky ozer je ozero, je jazero. Je to čisto slovanský názov. A čo je zaujímavé, oni žili medzi neziderským jazerom a medzi Balatonom. To znamená, mohli sa nazývať jazeriania? No, mohli. Čiže boli ozeriati, to znamená jazeriane. To už máme v podstate z obdobia 2. storočia, máme exaktný slovanský názov na území Panonie. Názov kmeňa. Ozeriatov, skrátenie, nazývali aj osy. Iných zdrojov boli to tí istí osy, nazývaní po slovensky, v rovnakom skrátenom tvare ako jasy. A tu už máme slovenskú verziu jazero, ale jasy aj na jas žiara. Hej. To, to je prepojené. To jazero tiež bolo jas žiara, lebo odrázalo nebeský jas do priestoru. Hej. Lebo slnko pri, pri, áno, pri áno, áno, rannom, rannom, rannom brieždení alebo západe Tak. Tepeľný zotrvačník, takisto, hej, vieme, že kde sú jazera, jazernaté močary z tej krajiny alebo krajiny primory, hej, tak vlastne oni tak rýchlo nevychladnú, hej, to, lebo je tam á, teplná zotrvačnosť vody, tá á, je pomerne vysoká, ona sa tak rýchlo neochladí, hej, či vlastne á, cez deň nasáva teplo a v noci vyžaruje. Nej, čiže tam sú už ďalšie vlastne, už aj fyzikálne, mytologické mitologické prepojenia. Ale, ale začne sme pri tom jazere, keď sme spomínali vlastne o tom, á, tom Velesovi, hej, že vlastne aj bol spätý vodov. vodou. Nej, sme tu. V Slovanskom rudohorí na území odpladám, na bohatom na nerastné súroviny, žili kutači, hľadači rúd. Nej, kutač, doslova kutači hľadali rudy a... Ro, mm, boli tak nazývaní tí, ktorí vlastne odhaľovali tie povrchové báne. Ich povolanie, to kutanie, sa stalo ich menom kutíni. A opäť v druhom storečí tá to ich spomína, týchto kotínov na Slovensku. A oni obývali presné územie Rudohoria, kde máme, kde bola tá už od dávnych čias. bola vlastne Kutná um, hora. A... Môže byť aj to? Áno. Mm -hmm. Ale hovorím teraz o Rúdohori, kde bol teda zdroj um, vlastne obrovského, by som povedal, um, a expanzie, ale aj medí, železnej rudy, vlastne, to bola um, industrija, doslova bronzová industria bola práve v tomto, uh, na tomto území. Nej? A tu vlastne v druhom storočí na poštu sa tu zrazu objavujú kutíny, Čiže opäť tu máme krásnu líniu prepojenú minimálne z doby bronzovej, kde archeológia nám prináša informácie, že tu bola hlavná bronzová industria v rámci Karpanského priestoru na našom území a ďalšie dve centra boli vlastne v Sedmohradsku a ďalšie bolo v Alpách, aj v východných Alpách. To boli tie industrie karpatského priestoru, a, z ktorej teda čerpali, alebo boli vyrábané tie bronzové a, predmety a hlavne teda zbrávne, ktoré slúžili pri expanzii práve do týchto priestorov stredomorských a do južo, ju, juž, <coughs> južnej Európy, ktoré sme už teda spomínali. Východne od nich žili norci alebo Anárci, poslovecký Nór. V od Norcov žila veľká skupina menom Pele, Velesania, slovenský pleso, bezotokový jazorov, alebo Velesania, znám ako valasy. Starogrécké Pelagos, Pelasgovia. A inač e, tu odbočím opäť, Pelasgovia ešte do 19. storočia, a bolo, alebo meno Pela, e, Pelazgovia bolo do polovice 19. storočia ešte používané e, v súvislosti s so označením etruskov. Pri Etruskoch uh, si o tom povieme, alebo sme hovorili už ani nepamätám. A každopádne a Etruskovia boli vnímani ako jedno to isté. A už sme o nich hovorili, si spomínam. A Etruskovia, etruskovia uh, zanechali nám nápisy, ktoré nikto nevie prečítať. A sme hovorili vlastne o, o e, ruských, o, o polskom autorovi, ktorí vlastne identifikovali tieto texty ako slovanské. Hej. A opäť teda vidíme to prepojené z inej úrovne. Meno Pelasgov sa dostalo do modernej grečtine ako falasa, prepomenovanie mora. V severovýchodne od norcov Anarky žili budini. alebo vudyni, alebo vodani, ktorých gréci spočiatku nazývali geloni. My sme o tomto už hovorili. Neskôr Keltoj, Kelti, Rímania používali zjednodušený tvar Gali, územie Gelonov sa nazývalo Halič alebo Galicia. Ďalej na východ žili Skýti, ktorí sami sebe hovorili Skoloti, vzadu na pôvod Skýtov, ktorí vzýšli z Gelonov, Gelono, starší brat Skýta, to je vlastne Herodotová, Herodotové teda záznamy o pôvode Skýtov, označuje skoloti na teda označenie skoloti navodzuje slovanský etymologický pôvod zo spojenia z kolota. Tí, ktorí Mám pochádzali z skl... kolota skelta. Zároveň sa črta etymologické prepojenie sa kaliva, klavy, karpacký teda slovený a skoloti, koloti. je tam opäť opäť tá istá skladba znakov. Ideš. Hovoríš, že na východ ďaleko, ďaleko žili Skoti alebo Skýti. Mne to pripomína súčasný tvar názvu národa, ktorý sa nazýva Škóti. Môže to niečo s tým súvisieť, alebo? Ano, alebo nie? No my sme o tom už hovorili, No, tak spúš to zopakovať. Ja som, aj v knihe je citácia z škotských novín, kde sa uvádza, že Škoti pochádzajú geneticky z ruských rovin. Hm. Áno, áno, to si, spom to si spomínam, a, pretože... A naj, najzápadnejšia Skytia bola tu na Slovensku. Celé Slovensko bola Skitia. A odtiaľ sa ťahla v podstate až ďalej na východ. Tak čo tam robia A... potom angličania? No. no máš tam aj Wales, máš tam aj, uh, aj Draka, mm -hmm. symbol sarmacký. A máš tam ďalšie veci. V dobe bronzovej tam bolo, však sme o tom čítali, tam máš toho bielého konia, to je posvetný, posvetný slovanský symbol, ktorý majú aj v Indii. Ne? Bielý kôň. S bielým koňom, koňom narabajú aj maďarskí historici historici, ktorí vlastne ako, a, tvrdia, že, teda, že, že e, ten, ten Arpad kúpil teda od svetopúka za bieleho konia aj panoniu a podobné hej, veci, hej, poprekrutané. Hej, čiže a, ten bielý sa vyskytuje v našej mitológii a... a bolo to, bolo to nejaká silná, silná, by som povedal, záležitosť a v podstate ho nachádzame tam práve v tejto oblasti v tej dobe Brongovej, kde bolo pravdepodobne to osídlenie teda z tých ruských rovín, alebo to prepojenie teda na týchto skýtov. Čiže áno, škotský je tam evidentne aj jazykové, aj foneticky tam to cítiť. A prečo potom sa u škotovne nezachovali nejaké čo e, sa týka jazykových prejavov e, také typické slovanské e, plova. Ale... No Škoti sú považovaní, Škoti sú povázovaní e, za Keltov. To je prvá úroveň. Druhá úroveň a toto je neoficiálny zdroj Mauro Orbini, ktorého oficiálna historiografia neuazá, teda neuznáva. A, a, spomína, že slavy obrovského vzrastu, že boli vyhnaní z Albionu. Hej. To znamená, že boli asi tam porazení a odišli od tieto. Hej. Takže máme aj takýto záznam. Hej. A Keď zavedieš úradný jazyk, si zober Maďarsko. Pred uh, 200 rokmi nebolo, osy... nebolo súvislé maďarsky hovoriace obyvateľstvo v Úhorsku. Nebolo. Maďarsky rozprával len uh, štachtá, tu tiež nie je všetko, a židia. Uh, židia to citujem následníka uh, trónu uh, Rakúska Habsburga. A dnes si to aj v knihe je uvedené potom tam ku koncu. To znamená, že keď nebolo súvislé obyvateľstvo, hej, maďarčina bol jazyk um, biznisu, nazviem to takto. Hej. Za 200 rokov koľkých nájdeš slovenských hovoriacich v Maďarsku? Školský systém je neúprostný. Hej. Ja vám, uh, neviem to ale preukázať a nebudem ani meno hovoriť toho človeka, ale ten mi tvrdil, že mal v rukách, alebo v jeho knihách som čítal, teraz už naozaj sa nepamätám, a preto to aj nikde ja v knihe nespomínam, ale už keď sme to začali, tak len ako zaujímavú čliebku, neoverenú, to, uh, to budú dadám, že mal v rukách teda stály veľký slovník z 15. storočia a že tam bolo uh, tie slova veľmi podobné šarištiny. Aj. a nevidel som to neviem to verifikovať, neviem to potvrdiť len už keď sa o tomto takto bavíme, tak ako pripadla mi to ako zaujímavá, zaujímavá informácia aj? Čiže uh -huh. Jasné bolo by to napríklad takéto veci, takéto čriepky uh, naozaj, no ale toto keby sa vyťahlo, tak toto by bolo ako naozaj ako... <lýdňujem> by bolo... Ale však práve exact, to hej, no, však práve, no. žijeme v dobe, kedy by sme mali no, vyťahovať ja, úplne všetko, Oscar, no, vieš? No my, len hej, bol... ho, vieš, ako ja nebudem veľmi rozšírovať niečo, čo neviem preukázať, hej, a nemal som to v rukách. Ale veď ani oni to nevedia preukázať, hej. Oni, no. si to, on, oni majú dokumenty, ktoré napísal niekto, ktoré, ktoré, ktoré zase si niekto vymyslel. To slova do písmena, hej, tam nie sú tiež dôkazy, alebo tiež sú také e, logicky nelogické e, uzávery a závery. Hej, ty to máš aspoň nejakým spôsobom logicky e, vzaté zo základov slov, plus nejaké historické udalosti, mapy a po, podobne, hej, relikvie. To si nemyslím, že tá druhá strada má. A predsa sú tu nejaké, je tu nejaká minulosť, alebo skôr by som povedal v ich prípade his story, hej, čiže história, ich, ich dejiny, ktoré sa snažia prezentovať a pre, prejaviť, prejaviť nám ako, ako, ako skutočnosť. A my, my sa to učíme, my to nejakým spôsobom absorbujeme a naše deti my ešte ako tak, hej, ale naše deti e, otupievajú respektíve už tu, tu sú a sú pripravené na novú dobu v odručenie. všetci budeme AI. Presne tak. Takže veľmi zaujímavá téma. Boli Rusi Sarvati? A to opäť súvisí s tým zrkadlením aj správa do ľava, ľava doprava. A tu chcem podotnúť jedno vec ešte. Týchto zrkadlení, ja tomu tak nazývam, je toľko, že je to uh, už ako, ja to vnímam už ako nepopierateľný stav, ktorý treba zakomponovať do skúmania dejí hej, a interpretácii. Lebo uh, Všetky tie základné slova, názvy, terminológie sú čitatelné z jednej a druhej strany. A to sa týka aj tých Rusov a Sarmatov. A ja ešte na úvod tohoto poviem, že pôvod Rusov je skúmaný, alebo tej terminológie pomenovania Rusu, Rus, hej, Rusy, a je e, skúmaný už e, dlhú dobu a čo to bolo 18. storočie. A pán Savoil Miller a bol e, vlastne významným e, historikom v rámci e, carského Ruska, dv dvorný historik, nazvime to tak vniešené, pochádzal z Nemecka. A ten pán Miller na univerzite odprezentoval svoje dejiny Ruska, kde vlastne interpretoval tzv. tú severskú, uh, severský pôvod mena Hus a že tí Rusi boli v podstate variagovia, ktorí tu prišli, tá elita, a si zotročili celé to Rusko. Ne? Toto, keď počulo o Monosov, vyskočilo a ubil toho uh, Millera, ale strašne ho zbil, a Dostal sa do Petropavolskej pevnosti, hej, kde rok teda tam pobudol a potom ho vzhľadol na to, že bol šľastíc, prepustili. Prečo to spomínam? Spomínam to preto, lebo táto teória je ešte stále významne presazovaná, hlavne zo západnej Európy. Teda, že to, tí Rusi, že to boli skutočne Germáni, hej, keď to tak povieme nadrobné, teda v Germáni v dnešnom chápaní sveta, hej, to znamená to, že boli tí švédi, ktorí toto prišli, a oni to tu vlastne porobili, tie poriadky, že to boli tie tzv. variágovia. A, a úplne teda zaniká to, to, to, to, to, to, to, to možné iné a, vysvetlenie, ku ktorému teraz ja, a, ja pristúpim. No, no. Takže, poďme na text. Vnútrokarpatské zrkadlenie má však ešte jeden významný rozmer. Medzi slávmi na západe a valasmi, volosmi na východe, bolo potisie obývané sauromatmi, respektíve sarmatmi. Sár, alebo saur, pri čítaní z prava doľava nadobúdala tvar ras, ako rasena. A tu si treba pripomenúť, že rasena sa v písomných zdrojoch odjavuje v súvislosti s etruskami. A doslova tie písomné zdroje hovoria o tom, že etruskovia sami sebe hovorili rasena, a ktorí podľa všetkého pochádzali práve z vnútrokarpatského priestoru a odtiaľ teda sa dostali práve s tými inváznými voľnami v tom období 1200 až 1500 letopočtom. A kedy sa dostali do Severného Talianska, vznikla tzv. protovilanovská kultúra a z tej kultúry, ktorá ako priamo nasledovala tú protovilanovskú kultúru, teda sa vyjadrujem v terminológii archeológie, a z nej teda zišli tí Etruskovia nej? a oni sebe hovorili Rasena. Čiže máme archeologicky doložené, že prišli z karpatského priestoru a máme písomne doložené, že si holi Rasena, čiže Rasení. Ja mám no. úsok iné informácie a toto je zaujímavé, respektíve tak na, na diskusiu, že Rusi majú pôvod v slove Rusi ničo znamená Rusi Rusovlasí, uh, Ryšaví, takí svetlovlasí hej. Rozumieš, čo som povedať, hej? A to je prepojenie. To je, to je, to je, Rusi to je svetlý. Áno, áno. áno. Prí, svetlo, svet, jas, žiara, slnko. No vidíš. Takže si to vedel vysvetliť. Alebo to súvisí, lebo to súvisí. Rozumieš? Ako, to, to, to je, to. My hľadáme len čierne-biele, ale tam všade je farba. Uh -huh. A tie Ježi, slova, neži, neži, neži. sa vyvíjali, ako to vytvára um, sferický priestor informačný. Nej? Nemôžeme len plocho pozerať na veci. Nej? A poďme teda ďalej. Respektíve ako Raus, teda pardon, Ruas, nej? teda Rus. Čiže Saur má a, a, sprava doľava dve, a, dve a, zložky, nazveme to takto, ras a rus. Obidve znamenajú to isté. Je rasená a rus. Ej, je to to isté. Územie Potisia bolo územím sarmatov v časoch Skických a germánskych. To je doložené písomne, archeologicky. V stredoveku je potisie nazývané Marcha Ruizorum, teda ruská marka. Hovoríme o stredoveku. Odpoveď pre pôvod mena Ruska pre oblast potisia nájdeme v staroruskom diele známom ako Rozprávanie o Slovenovi a Rusovi a meste Slovenske. Poviem po rusky, skazanie o Slovene a i Ruse, i Gorode Slovenske. Hej, doslova v ruštine a tu je k tomu asi pravdepodobne nejaká zaujímavá poznámka. Nie, zatiaľ nie, bude neskôr. Dobre. A teraz, v povesti sa hovorí, že dvaja bratia, Sloven a Rus, potomkovia Jafeta, zase sme pri tom jafetovi sa v roku 3099 od stvorenia sveta a bavíme sa o tom našom starom slovenskom kalendári ktorý teraz hovorí, že je teda 7530, neviem koľko, neviem, si. To, tam, to znamená, ak by sme to pretransformovali do súčasného letopočtu, tak v roku 2409 pred našim letopočtom vybrali z oblasti mora, spomína sa Pontos, smeren na severe hľadať nové sídla, pretože ich životný priestor bol prehústený, a v historických zdrojoch sa píše, že Pontos euxinos bolo Čierne more. Ale v tomto materiáli, ja tu mám tiež v zátvorke Pontos euxinos, ale my, zdá sa mi, že som tu robil chybu, lebo v tom oficiálnom zdroji je len Pontos. Hej, tej ruskej, e, tej... Myslíš, že vtedy už existovalo Čierne more? Mne sa nezdá. Existovalo Čierne more, len Pontos bolo staroveké pomenovania pre more všeobecne. Mm -hmm. Pontos euxinos bolo Čierne more, ale Pontos všeobecne bolo more. A pokiaľ si dobre pamätám, to po, um, tam je spomenuté, že Pontos iba, že od Pontu hej, odišli. Hej. Nie je tam Pontos euxinos. A a máme to ďalej, takže môžeme to čítať. Pontus euxinos alebo jednoducho len Pontus, bolo staroveké grécke pomenovanie pre Čierne more. Pred odchodom oboch bratov kraje pri Ponte obývalo 5 rodov potomkov feta. Boli to už zmienení Sloven a Rus, ďalej Bolgar, koman a Ister. ho je zrejme, že pod pojmom pontos, euxinos, je potrebné chápať Čiernomorské úmorie, prevážne po vode Dunaja, kde naďalej na západe Žiurot Slovena, v, to znamená dnešné povedzme územie Pannonie, západné Slovensko, Morava a, a východne Rakúsko, tam boli tí Suevi, Sloveni. V povode rieky Tisa Žiurot Rusa, tam boli tí Sarmati, ešte v, v tom druhom storočí na letopočtu. Východne od východných Karpacidlí Komana, to znamená Volosy, a volos vieme interpretovať aj ako vlasatý. Nej? A po latinsky vlasatý vieš, ako sa povie? Netuším. Komán. No, Komán. Kumán. Umán. Komán. Kumán. Komán. Áno. To, ja je vlastne komán, volos. Nej? Čiže opäť máme to prepojenie jazykové, hej? že slovanské a latinčinu. Nej? A v povodi Istru alebo v delte rod Ister. A na severných pobrežiach Černého mora a rod Bolgár, tam bola tá staroveká tá bulhárska ríša, to bulhársko, niekde v okolí dnešného Krymu. Hej. tamto bol Bulharsko, oni potom boli rozbití a sa rozdelili a čas došla práve a, do dnešného Bulharska. Hej. Opis je v súlade s vremených liet, kde sa udáva, že Sloveni alebo Sloveni po dlhé obdobie sídlili na Dunaji, tam je dnes Uhorsko a Bulharsko. A ja sa vrátim k tomu, čo som teda a, na začiatku hovoril. A, myslím si, že tu som urobil chybu v tomto pretože a, tý, v tom origináli je len Pontos. A v tomto prípade, ak by to bolo naozaj tak, teda naozaj už teraz nie som si 100% istý, a, ale ak by to bolo len to Pontos, tak by sa to mohlo stavovať aj na vnútrokarpatský priestor, kde bola ešte v stredoveku rozsiahla vodná plocha. Čiže... A, Náva, narážam teda na to uh, historické dávne staroveké vnútrokarpatské nazviem to v odzodkách more hej, jazernú plochu obrovskú nebo niektorí už sú na to alergickí, tak nazviem to rozsiahlú vodnú plochu, ktorá je zachytená aj písomne, aj na mapách a ktorú ešte sme tu mali ešte v 19. storočí minimálne v jej východnej časti karpatského prestoru teda, kde kde... Uh, bola vlastne tá obrovská močaristá plocha v samotnom povode rieky Tisa, ktorá siahla vlastne až tu hore na východné Slovensko. Takže z tohoto pontu teda mohli sa vybrať z Karpatského priestoru Slovena Rus a tým pádom by sa to dalo interpretovať, že to bol vlastne obyvateľ alebo družina pod vodcom Slovena z západnej časti. A západnej časti karpatského priestoru a ten rús a z, tej z východnej a z východnej časti z toho Potisia ajši hore na sever a založili ten Novgorod. Poďme na text. Sloven obýval územie, kde aj dnes nachádzame krajiny rovnomerného názvu. Slovensko, teda západne a časť stredného, Slovácko, na Morave, Slavonsko, dnešná časť Chorvátsko, z Chorvátska Slovensko, teda Slovinsko. Rus obýval kraje neskôršej Marchieru i Zoru, kde ešte minimálne do polovice 19. storočia žili starobili rusnaci, to znamená Rasena, rozpávajúce pôvodným východoslovenským jazykom, kde dnes napríklad Šariština a Zemplíština. Sloven a Rus sú teda pravdepodobne pôvodne vnútrokarpatské slovanské rody, ktoré podľa legendy roku 2409 pred našim letopočtom vyrazili na sever a postupne osídlili rozsiahle severné územia. Legenda je v, tomto v súlade s genetickými podkladmi týkajúci sa migrácie R1AZ645. Je tu obrázok 22 a na tomto obrázku sú vlastne na jednej strane informácie z legendy a fakty, ktoré sú. Ja to prečítam. Legenda. Jafetoví právnuci Skyt a Zardán sa oddelili od svojich príbuzných žijúcich na západe. Z rodu Skýta vzniklo 5 rodov obývajúcich po Dunaja. Medzi faktami nemáme žiadne potvrdenú informáciu. Poďme na legendu. Ďalšia informácia. Rodní Slovena a Rusa v roku 2409 pred našim letopočtom opúšťajú nutrokarpacký priestor a smerujú na sever. To je legenda. Fakty... Rozdelenie Slovanov na tri rody sú podľa Kňosová sa udelo niekedy okolo roku 3000 pred našim letopočtom. V období 2750 až 1900 pred našim letopočtom je datovaná v oblasti východne od Novgorodu Fatianovská kultúra. Čiže to by krásne sedelo. Archeológia s mitológia. Podmeňa ďalší údaj. a Mitológia. A syn Slovena sa volal Volchov. Poďme na fakty. Meno otca a cina zachytáva prepojenie pojmov sláv a sprava doľava uh, vals. Hej. To je zaujímavý čriepok. Poďme na mytológiu. Volchov bol čarodej, ktorý sa premenil na draka žijúceho v rieke pomenovanej podľa neho. Ďalej, konkrétny fakt k tomuto. Kult draka v hornom Potyši, tzv. vodný drak úhor. Legenda o vypustení mitologického jazera, vele stúr, falasa, thalasa, vele symbolizuje vodnú hladinu. Čiže to prepojenie vodného draka alebo draka s vodou ako vele stúr krásne vidíme v tej mitológii, ktorú máme v tejto povesti o Rusovi a Slovenovi. A ešte k tomu by som dokonca dodal, že práve vo východnej časti Uhorska presne v tom Botysi, bol naozaj silný kult, dračí kult, ktorý ešte je spomínaný um, uh, Luxemburgom, uh, nespomeniem si teraz jeho meno, uhorským kráľom, ktorý založil dračí rád, ktorý chcel vlastne vyhubiť, alebo ten drád bol založený s cieľom vyhubenia bojovníkov dráka. A vieme, že tu na tomto území takisto v druhom storočí boli sármáti, nej, konkrétne jazyči. A to slovo jaz tam určite nie je náhodou. Nej. Opäť to súvisí s tým, čo sme tu celý čas rozprávali. A poďme ďalej na legendu. Ďalší čriepok. Rody Slovena a Rusa bojovali v egyptských krajinách, v Grécku a v barbárských krajoch a vtedy išiel z nich veľký strach. Nej. A Fakty z archeológie, expanzia vnútrokarpatských kultúrnych okruhov z laticko-čakanskej kultúry zodpovedá rodu Slovenov a gávskej kultúry zodpovedá rodu Rusa do Talianska, Grécka, Anatolie, teda do Turecka, na Blízky východ a do Egypta. Hej. Čiže my vidíme na tomto, že mytológia je naozaj prepojená s faktami, buď písomnými, alebo s archeologickými. Poďme ďalej. Hrody skýtských kniežat Slovena a Rusa po 14-ročnej púti došli k brehom rieky Volchva, k jazeru Ilmeň a jazeru Ruskému. Tu založili mesta Veliký Slovensk, dnes ho poznáme ako Novgorod, a Starú Rus. Syn kniežatia Slovena sa volal Volchov, ktorého legenda pod vplyvom kresťanskej ideológie nazýva potešiteľom Besa. To znamená, že uh, beso ugor ugodník a čarodejom, ktorý sa premenil na jašterá a ležal v tej rieke Volchov v vodnej ceste a tých, ktorí ho neúctievali, zo ich roztrhal na kusy a utopil. Tento kus draka jaštera v plastikách nachádzame v celých severných Karpatoch, v mnoha islánskych vrchov. Už som o tom hovoril a poviem to opäť. Mariana Kozlová chystá naozaj prekopné dielo v tejto oblasti a krásne dokladuje tento kult Draka Jaštiera, že tu reálne bol už od uh, dávnych dávnych uh, čias z tohoto obdobia, ak ešte neskôr. Ne? To znamená, je tu krásne prepojenie opäť mitológie a faktov. A legenda, rozprávanie o Slovenovia, Rusovi a meste slovenskej historické dielo pochádzajúce z Novgorodu zo 17. storočia. V polovici 17. storočia bola legenda zahrnutá do patriarchálnej kroniky z roku 1652, čo naznačuje uznanie za oficiálnu verziu ranej ruskej historie. Čiže toto bola vnímané ako raná ruská história. Avšak dnes je vierohodnosť legendy spochybňovaná a však jej základné rysy sú zaražujúca zhodné s faktografickými údajmi uvedenými v tejto knihe. A to som pred chvíľou o tomto hovoril. Áno. Dobre. Máme ďalej ďalšiu kapitolu v gali pomlčka Valasy. Ja som len pozrál, je po, na poznámke počiarov, lebo sú tiež nemajú informácie, ale to je škótsko, tak poďme na to. Cezar vo svojich zápiskoch z Galie spomína vo vnútrokarpatskom priestore galsky kmeň menom Volchaje, tu znamená Volchaj. Opäť tu máme tým Valachov. Preukazateľne dáva do súvisu Valachov a Gálov. Z historických, toponomických a nazvoslovných prípadov je známa zámena znakov G a V. Typickým predstaviteľom je grecké mesto Volos, ktoré v dávnych dobách bolo známe ako Golos. To znamená VAG sa týka grečtiny aj? a je tam nejaká logika, o ktorej teraz zbytočne budeme tu špekulovať, ale je to preukázateľné. Samotní Venedi boli označovaní ako Geneti alebo genáč. Aj? Uh, geneti alebo veneti uh, spomína uh, Mauro Orbini. Áno, toto není oficiálny uh, uznávaný zdroj, ale ja ho považujem za mimoriadne seriózny zdroj a krásne aspo minimálne poukážeme teda na to VG, hej, aj priamo uh, v názve uh, našich uh, slovanských kmenov. Zámenu je možné vidieť aj v mene keľského kmenia uh, Gododin, ktorého Rimania zaznamenali ako Votadini. Hej, čiže opäť máme GV zámenu. A tu by som to trošku rozviedol. Jedna z najstarších zachovaných veľkých basnických diel I. Godonín opisuje hrdinský boj mužov kráľovstva Godonín, ktorých Rymania zaznamenali ako keľský kmeň menom Votadiny. Ich územie sa nachádzalo na území dnešného juhovýchodného Škótska a severovýchodného Angliska, ktoré sa rozprestielalo od Firth of Fort a okolo moderného a Stirlingu po rieke Dine. Dunaj? A máš tu opäť Škotov? Hej? A máme tu rieku Dine, ktorá sa veľmi podobá na Dun, Dunajec, Dunaj. Uh -huh. Uh -huh. A poďme ďalej. Grieckom a a Priestore dochádzalo, teda zjavne dochádzalo k zámene znakov V a G, na základe čoho možno Volkae a Golčaje, ako Galicia, stotožniť. Valasi volchae alebo volkae, boli identifikovaní na morave v južnom Francúzsku, v údolí rieky Ebro, v Španielsku, a v Anatolii, teda v galatii. Valasi boli moravania a ich meno bolo zviazané s vodou to sme spomenali, to falasa, nie? grecký more. Moroma rozvodím. O tom rozvodí sme tiež hovorili. Západnou ideologickou etymológiou je pôvod mena vysvetľovaný na podiv obdobne. Meno volka je vysvetľované ako príbuzné slovo velského golchy, čo znači vlhčiť, vymývať, a z írského folk čo prekladáme, ako kúpať sa umývať. A je tu spomenané nejaké protokelské, nejaké volky, jo, od toho je odvozvaná aj charakteristika voľka ako riečny ľudia. V podstate som iným spôsobom vysvetlil to isté, pretože, pretože Valách, je v Slovenčine um, zhodný aj s slovenským slovom uh, vlhky. Vlh. Nej? A to je vlastne to isté, čo je to veľké uh, to volchy, golchy. Nej? A tu sme pri tom, že, uh, že um, pri tých uh, keľtoch, slovánoch a pri tom jazyku, čo sme sa bavili, že tože majú iný jazyk, tak nie všetko majú iné. Nej? Vidíš, že čriepky tu sú Okay. a to je oficiálne teda, čo som tu uh, predniesol je to pekne aj doložená uh, literatúra Počuj, um, Oskar um, a zachovali sa, okrem toho, že rozprávame tu o tých národoch um, aké tam boli krajiny, ako sa nazývali tie krajiny v tých časoch, keď hovoríme o Valachovsme, ktorí sa nachádzajú skoro cez celé územie od od, od toho Francúzska až, až po Moravu. K, v, akých, v akých krajinách žili, ako sa volali tie krajiny? Sú názvy. sú názvy. Sú názvy kmenov, tých keľtských, takzvaných, hej? a mnohé z nich sú také, uh, majú slovanský názov. My keď prídeme na keltské kmene ešte, tak si o tom povieme, ale medzi nimi napríklad sú aj že, uh, tí a uh, um, uh, Tie Volkáje a tie vol Volasy a napríklad aj rusiny tam, mm, Potom sú tam Hadi alebo ako Hajduji a podobne. Je tam veľmi, veľmi veľa, ale vieš to už je taká rovina, že dá sa špekulovať, hej? Ale veľa tých názov kmeňov je identifikovateľných v slovanských jazykoch. Čiže samostatným vývojom v, nejakým, v daných oblastiach sa dá povedať, že si vytvorili vlastný jazyk alebo, alebo bol ovplyvnený napríklad francúzština, španielčina a podobne niečím nejakým externým, externým prvkom. A, takto. Oni boli v pravdej miere vyhľadení. To je genocína. Máme telefon. Áno? To sa páči. Dobrý. Počujete ma? Áno, hovorte. No, e, mám dve otázky. Jedna je, kedy vytieklo to more na, na, z Madarska či Slovenska, a druhá ma zaujíma, že boli trajasinovia. Takže ten jaset e, vlastne, ako keby bol na Slovensku, a kde sú tí ostatní synovia? Alebo zo Slovenska pochádzajú všetky rody na svete? Ďakujeme za otázku, pokusíme sa odpovedať. Krásny a, večer zatiaľ. Toto je a... logika, ktorá vlastne... Mm... Nie je veľmi šťastná, lebo podsúva všetko to, čo ja tu hovorím, do takej akože, fantasmagorické rovine, že však jasné, však všetci obyvateľia sveta sú Slovania v podstate určite nie. A, jafet a že sú Slovania, a, teda takto. A, keď, sa Biblie, keď sa pozrieme do Biblie, tak to... A, a, Jafet mal teda dvoch bratov, bol to Sam, Cham a Jafet, hej, ich otec bol ten e, biblický Noé, alebo Noach. A v Biblii sa právom aj opisuje, kto dostal aké územie. A Jafet dostal v podstate celú Európu, a, celú Európu, a potom sa aj v e, Biblii hovorí, že e, ten e, sem tam je tam ten, tá príhoda s otcom, s nahým otcom a on potom vlastne, že obsadil aj tie semové územia. Hej? To presne odpovedá Indii, Turecko a tak ďalej. Hej? Čiže, čiže v tomtoto sedí Biblia z, vlastne s históriou, keď to tak môžem povedať. A Uh, Jafetovci sa usadili v najpriaznevejších podmienkach uh, vlastne, keď pošli do Európy a to je Balkán a to bolo to, uh, to vnútrokarpatské uh, uh, tá vodná pocha, nazme to teda more. A že kedy vytiekla, no to ja neviem, kedy vytiekla, ja len zaznamenávam uh, čriebky a tomu sme venovali uh, dosť uh, veľký rozsah uh, skorších, uh, skorších uh, vysielania, takže by som pánovi odporučil, aby si to uh, vypočul aj nejaké druhý, tretí, štvrtý diel, a, ktorý je od, e, zverejnený a je to zaznamenané a tam vlastne o tomto polemizujeme. Čiže presne nie, a ne, na základe nejakých nepriamých, nepriamých, nepriamých geografických názvov a na nejakých nepriamých a, spomínaní v a, určitých písomných zdrojov, či nejaké nálezy, ktoré boli nájdené na uväzovanie lodi, tie kruhy a podobne. Vlastne vieme zhruba zhruba stanoviť. V, v, teda zhruba stanoviť. Predpokladám teda, že niekedy teda, a, ako to teda k tomu mohlo dôjsť, ale nevy, nevyšlo to teda naraz. Ako, nebolo to ako, že naraz, že to vyteklo a konec. Pretože máme prvú mapu Uhorska a na tej prvej mape Uhorska je na dolnom toku rieky Tysa dvakvesované more. Je to tam je to mapa Lazarusa, odporúčam si pozrieť tu tam, zhruba je to veľké ako Balaton, akurát, že to nie je podlhovasté, ale je to skôr také jak zemiak. <týk> Takže my tu máme aj písomné zdroje, máme, máme tu aj obrovské slanišťa, piesky a tak ďalej. Tu, o tomto mori nikto nepochybuje, akurát sa nezhodneme s, s o, ja sa nezhodneme teda s oficiálnym tvrdením, ktoré hovorí, že to vyteklo niekedy pred 5 miliónmi rokov. Nej. A že sú tu vážne pochybnosti, ja som k tomuto potom ešte nazbieral mimo tejto knihy dosť veľa materiálov, kde sa dá o tom naozaj veľa rozprávať, aj v súvislosti s ďalšími okolnostiami, ako to, to napríklad, že v oblasti Šťavnických vrchov bola obrovská sopka vulkán, ktorá mala 4 kilometra, bola jedno z najväčších vulkanov na celej planete. Nej? A to potom vlastne nejak implodova, explodovalo, implodovalo do seba a viac menej vznikli dnešné, dnešné tie pohoria a tie postupne <kým> vlastne eróziou, pardon, eróziou sa v podstate teda rozpadli do súčasného, súčasného stavu. Čiže tam sú určité prepojenia, čiže to aj v m, zachované tisy a, ktoré sa na, na, bucha, buka baráň hej, a tak ďalej. Tam je viacero prvkov na základ, čo sa dá identifikovať samotná udalosť. Problém je to datovanie. Hej. Tam je, áno, problém o udalosti dneska nikto nepochybuje. No keď sme pri tom Buka baráň, tak je to zaujímavé, že boli zariate práve to nejakou explóziou, a, boli prisypané obrovskými vrstvami, a, vrstvami teda piesku a zeminy hej, a čo sa ale udialo veľmi zaujímavé, že keď to oni vykopali, Maďari, bo to vlastne je to v uholnej báni, tak zistili, že za tých 5 miliónov rokov to drevo nestihlo skavenieť. Čože uh, v podstate uh, nazývajú to, že je to geologická anomália, ja tom hovorím, že zázrak, ak chceme veriť oficiálnej verzii, to znamená, je nutné popracovať o zmene pohľadu na časový sled udalostí, hlavne teda na časový horizont a približiť to bližšie k nám. Ale ak chce poslúchať odo mňa presný dátum, tak to určite neviem. Ďakujú taká odpoveď? Ja si myslím, že áno. A uh, máme už vysoký čas, máme jeden ocek, tak... Jeden ocek, áno, ten ocek rozvin, tak ako najlepšie máme... sme vedeli skončiť. Etymológia mena Gáli má teda dve základné linie, pochádzajúce zo slovanského jazykového prostredia. Prvý je pojem Džala, to sme hovorili, ako rozvodie i voda zároveň v prepojení na horský hrebeň Kohút Galus. Ďala v zápise vala, to g, ak by sme zapísali ako v, je slovanské slovo valch, vlh, vo význame mokrý, nasiaknutý vodou, teda vlhky. Čiže ako to točíme, tak to točíme, stále nám to vychádza do našeho informačného a jazykového priestoru. Pojem vlhky respektíve Uh, gulia v tvare je Gulia. predstoroval v slovách dnešných južných slovanov a jegúlia alebo jegúlia znamená úhor, ryba, sliská, koža. Podobný tvar rovnako významne pozná aj latinčina v tvare anguila. A tu už naznačujem v podstate na uh, pozostatok uh, toho tejto jazernej plochy, ktorá tu bola ktorá bola teda na potisi, na Strednom, a v v celom Potysi, kedy vlastne pretrvávala až do 20. storočia u nás. A v podstate v 19. storočí nastalo obrovské vysušovanie a krajina sa vysušila a práve to potisie bolo známe ako staré Biele Uhorsko. To je to prepojenie toho Úhora. A, na to, a nepriam na to rozvodie, lebo úhor sem zjavne prenikal a podľa všetkého z, zo severu, z Európskeho rozvodia, z Baltického mora a prenikal, viac ja menej budeme ešte tomu venovať a neskôr v samostatnú kapitolu, sú to veľmi zaujímavé veci a prenikal vlastne po suchej zemi a prenikal teda do horných. A, Časti do horného povodia alebo riek potokov Potisia a prenikal do južných častí, zhruba do stredného Potisia, kde boli obrovské bažinaté plochy, ktorých časť v určitom období bola zaplavená vodou vždycky na jar. Vtedy tam bolo raj úhorov a keď to postupne ok klesalo, tak tie úhory sa stiahli, bolo tam tým veľa veľa uhorov, ľudia mali uh, vlastný a uh, rýchly prístup k potrave a čas uhorov sa zavrtala aj do zeme a hibernovala tom do ďalšieho uh, obdobia uh, povodní, ktoré sa pravidelne opakovali. Heče, to sú opäť komplexné dáta poprepájané navzájom s geografickými a prírodnými javmi, procesmi a, a kolobehmi, ktoré vlastne dávajú uh, inú logiku, uh, inú logiku uh, našej, našej dejinám. Čiže... Tu by som teda zhruba mm -hmm. uh, skončil. Kľudne, ak máte ešte nejakú otázku, máme 3 minúty do konca, je celé. Ja som mňa je všetko jasné. Dôležité no, je, že sme zodpovedali uh, toho Jafeta. A ja si myslím, že aj to dávalo výku, lebo vlastne tí traja boli rozídení na všetky tri svetové strany, dá sa povedať. Uh, okay. uh, Odsedí to. Ti poviem, že od Sema sú odvádaní tí tzv. Semiti. Áno, áno, áno. A ano. Chem, uh, Cham dostal teda tú Severnú Afriku. To sa nedá hovoriť, vieš, nedá sa hovoriť, že uh, Slovania. aj my pochádzame všetci z jedného. Respektíve, chápem, čo chcem povedať. Áno. Ale... My... rodovú líniu R1A. Ja Jafet bol zjavne R1A. No. A, a od toho to treba sledovať. Otázka z nie je, prečo, prečo jeho brat bol iná, iný genetický materiál. No. A ktorý brat? Sam. A z kľa že bol iný? On no, tak ide o to, že keď sa teraz zoberieš... A, vieš, <rý> ono to ide z Biblie, ej, ale keď si zoberieš celý svet, tak byže mali mať všetci, všetci jednu Počkej, genetickú. Ja niečo tomu. A... No. Keď sa začala... Nemáme čas. Je to Keď sa začala robiť genetika, to tie, vlastne tie, tie haploskupiny, tak arabskí šejkovia, tie popredné rodiny, zistili, že majú R1A. Zúba 10 až 15% tých popredných rodín arabských má R1A. Uh -huh. A oni sa s tým veľmi nechválili, lebo to mali Slovania, vieš, a to bolo také, že... hej, no, to vtedy ešte bolo to také, že to Slovania, hej, to, to je... Ano. Teda čo treťo triedné. A potom sa zistilo, že R1A majú tí ári, Árií, ktorí ten Hitler vlastne prekrútil a s predkou Nemcov. Hej. A tí Árií pochádzali z ruských rovín, čo je preukazateľné. A tým pádom sa už začali aj oni kešiť do tohoto informačného priestoru a už to zverejnili, že aj oni sú R1A. Či my hmm. máme jasný dôkaz, že popredné rodiny, tie arabské, majú R1A. To je v poriadku, ale Aj. celý svet by mal mať 1A podľa... Nemôže tyto... mať 1A, lebo tu došlo do to no. ja, ja viem, ja viem. Ja narážam na niečo iné. Ale dajme. No. Ja každopádne s, poslucháčom dám iba takú malú údičku. A síce, že nech skúsia pohľadať na internete 22 genetických pokusov, ktoré sa tu diali. E respektíve e mutácií. Ale to... E na budúce celkom. Každopádne. Eh, Oskar, ďakujem ti veľmi pekne za dnešnú reláciu. Počujeme sa o dva mesiace cca. Dobre, teším. Dobre. Ja chcem ešte pá, e, váženým poslucháčom povedať, že e, nasledujúce dve relácie má Peťo Bula, takže sa budeme počuť až 11.5. práve s Marianom Tkáčom, oh, a kde, budeme, kde budeme riešiť, až by pokračovať v seriáli Osobnosti Slovenska. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Majte Ďakujem. sa krásne. Áno, áno, všetko dobré. Držte sa, držte sa hlavne v dnešných, dnešných zvláštnych časoch a prajem vám ešte krásnu a niči neručenú. Dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.